Doi doctori din Corea Ei locuiesc în America a Dar au venit inițial din Corea Au venit și au adus Dr. Kim a donat un clinic al lui El când s-a pensionat A donat uh, cabinetului medical bisericii noastre Așa că la etajul 2 avem acest uh, cabinet medical Și încă de un an de zile uh, Ne-am tot rugat Domnului Și ne-am rugat pentru un doctor care să Un doctor autorizat și un doctor bun un doctor creștin, un doctor care putem să, cu care putem să ne înțelegem, care să fie uh, de treabă, uh, să poată să fie dornic. Și au fost mai multe uh, persoane, vreau să vă spun, care au fost, uh, zic așa, uh, care le-am avut în vizor uh, și am încercat să aflăm mai multe despre de la pacienții lor, cum se simt și. Această persoană, am văzut cât, cât de mult efort depune de pentru a-și trata pacienții. Are, are cei faine care are relații cu doctorii și te trimite, dacă trebuie, numai la specialist. Și așa că îi e, o binecuvântare. Pentru cei care vreți să fiți consultați aici, în cadrul Bisericii, această Mihaela Ciula este numele ei, este la Biserica Providența. Uh, aici e aproape de noi. Așa că uh, noi ne bucurăm că ea va putea veni. Așa că cei care doriți uh, va trebui să luați acest formular, să-l completați și să. Dacă nu aveți doctor de familie, normal, dar dacă aveți doctor de familie și aș să vă transferați aici, veți putea face asta prin acea, uh, acea, acea cerere de transfer cu care mergeți la doctorul de familie. Și spuneți că la biserică deja s-a deschis cabinet și vreți să fiți aici la biserică. Eu cred că e o, o binecuvântare și uh, eu vă spun sincer, doctorul meu de familie, uh, nu știu dacă odată l-am întâlnit... Uh, eu stăteam ore întregi, că veneau bebelușii Totdeauna în fața mea, tot timpul ei aveau prioritate Eu nu puteam să fac o programare La doctorul meu de familie Trebuia să stau ore întregi, să intru, să-i să pun o întrebare Așa că eu mă bucur Eu cred că e cel mai bucuros că avem doctor de familie, vă spun sincer Unii dintre voi aveți doctorul de familie, se spreten. ați fost binecuvântați până acum Acum e și rândul meu să fii binecuvântat Și la ceilalți care nu au avut un doctor fain Amin? Haideți să deschidem astăzi Biblia la Apocalipsa. Apocalipsa capitolul 2. Apocalipsa capitolul 2. Și vom citi uh, de la versetul 2 până la, până la versetul 5. Apocalipsa capitolul 2. Vom citi de la versetul 2 până la versetul 5. Mi-aduc aminte, acum când privesc, mă uitam la ceas, trebuie să, trebuie să termin și la timp, eu s obișnuit la, la noi la tineret e ceva fain, cei care se ți adulți, nu știți, dar Noi nu avem așa o oră, nu știm niciodată când terminăm exact și nimeni nu se uită la ceas. Sunt vineri seara, nu avem treabă, nu ne grăbim nicăieri, noi rămânem la părtășii, așa că uneori... Tine, știu, la suntem la 8.30, alteori la 8.45, alteori la ora 9, așa că eram, totdeauna când predic duminica trebuie să fiu mai conștient de timp și mi-aduc aminte un pastor care tot așa era conștient de un timp și a reușit să-și limiteze predica la 25 de minute, dar tot timpul 25 de minute dura, dura predica și... Uh oamenii s-au obișnuit cu asta când începe să predice durează 25 de minute mai mult nu durează, tot timpul era ceva incredibil și la un moment dat unul un tot întreba cum reușiți am eu, zice, tehnica mea nu l-a zis la nimeni, până când odată când mers să predice a trecut 20 de minute, a trecut 26 27, 28 29, 3 și tot ormers, mers și a trecut o oră niciodată n-o s chestia asta o oră jumate O oră jumate ternă predica Toată lumea incredibilă durat mult astăzi Toți Se gândea la mâncare Aveau întâlniri la restaurant Și așa mai departe Și uh, la sfârșit uh, Unul din presbiteri O mers la pastor și frate păstor, Nu a zis nimic până acum Dar uh, uite, acum au durat cam mult Ce s-a întâmplat? Cum de până acum ai reușit să o menții de minute și acum la oră Și păstorul zice Mă, nu v-am zis până acum Dar știi cum făceam eu? Am găsit-o, am tot mers am încercat diferite bomboane de la magazin și care au durat 20 de minute, aia tot timpul băgam în gură și ata ținea predica. Că se tăia bomboana știam că e gata, trebuia să termin predica. Și ce s-a întâmplat acum? am băgat un nastre în gură mă de data asta. N-am nimic în gură acum. Așa că nu știm niciodată ce se poate întâmpla. Apocalipsa, capitolul 2, versetul 2. Scrie în felul următor. Știu faptele tale, osteneala ta și răbdarea ta Şi, și că nu poți suferi pe cei răi, că ai pus la încercare pe cei ce zic că sunt apostoli și nu sunt și ai găsit mincinoși. Știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit. Dar cea am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Adu-ți în de unde ai căzut și pocăiește-te și întoarce-te la faptele tale din tâi. Altfel, voi veni la tine și îți voi lua sfeșnicul din locul lui, dacă nu te pocăiești. În dimineața asta vreau să vorbesc despre subiectul dragostea din părăsită. Dragostea din părăsită. Haideți să ne rugăm și vom porni la drum. Doamne, tată, să mulțumim pentru dimineața asta, să mulțumim, Doamne, că suntem aici adunați în numele Tău și, Doamne, ce onoare a fost să, să bine cuvântăm numele Tău, să Te lăudăm, să ne închinăm înainte Ta și să mulțumim pentru prezența Ta care o simțim. Atât mă rog în continuare, Duhul Tău cel Sfânt, să fie la lucru și mă rog, Doamne, ca Tu să vorbești fiecărea de aici, mie personal și fiecare tată. Mă rog ca cuvântul Tău, Tată, să aducă rod în viețile noastre și odată ce-l auzim să-l primim cu bucurie și să-l împlinim în viața noastră. Dăne, Doamne, astăzi o inimă de carne sensibilă la cuvântul tău și cea, lucrurile care ne vei spune, Doamne, să dorim să le schimbăm, care trebuie schimbate, și lucruri care, Doamne, trebuie să continuăm să le facem, să continuăm să le facem până la capăt. Așa că te rog, Doamne, în această dimineață, Doamne, folosește-te de mine ca un vas în mâna ta, Doamne, și mă rog ca limba mea să fie ca pana unui scritor iscusit în mâna ta. Și îți mulțumim, Doamne, că vom pleca de aici, transformați prin cuvântul tău, care este adevărul. În numele lui, Iisus să-ți mulțumim. Amin, Amen. amin. amin. Mi-aduc aminte când eram mic. Când ești mic, unul din lucruri care îți aduce aminte și lucrurile care te fascinează sunt jucăriile. Și deci, copil, pentru cei care nu ați avut jucării, ce să vă spun, și noi am fost destul de creativi, să zic. La bunici, bunici nu ne cumpărau jucării. Nu știu că nu aveau bani, nu știu din ce cauza, dar nu ne cumpărau jucării. Ce mi-aduc aminte când veneau prin sat la noi, veneau țiganii cu tot felul de baloane. Ții de că atunci a mai nu știu ce făcea, că ne mai lua câte un balon, la fiecare ne bucuram. Cam asta era o jucărire care aveam la țară și atunci la țară ne-am ne construit noi jucării, ne-am făcut noi jucăriile noastre, praști și mașinuțe din lemn și așa mai departe. Dar la oraș era diferit, la oraș aveam jucării, la oraș părinții din cât puteau ei, nu pot să zic că camera era plină de jucării, nu puteam nici intra în cameră, nu era chiar așa. Dar aveam, niciodată nu aveam așa să ne lăfăim, aveam, aveam și noi cal, aveam și noi jucării de astea. Și unul din lucrurile care mi-aduc aminte, jucăriile care mi-aduc aminte ca băiat, sunt matchbox-urile, mașinuțele astea mici, matchbox-uri. că eram fascinați de matchbox-uri, erau mașini, mașinuțe, eram extraordinar de fascinat. Ne jucam cu ele, era ceva extraordinar și la un moment dat se făcea schimb între aceste jucării. Uh, prietenii schimbam Uite-te, eu am asta, eu faci schimb cu aia Și țin minte că Vedeam, mergeam la Mergeam la ceva prieten de-a meu uh, Să ne jucăm și vedeam Matchbox-ul lui ah, Și îl vroiam că așa de mult Îmi de el Și făceam un schimb cu el Îl duceam acasă, mă jucam 3-4 zile Și îmi mă plictiseam 3-4 zile, vi s-a întâmplat? La careva, că sunt chestia asta Cei care ți avut matchbox-ului uh, Mă, dar, mi-aduc aminte, eram atât de fascinat de el la început, că dădeam oricât pe el uh, jucării, că tot așa, schimb între jucării, nu pe bani, se făcea schimburi, pe acțibil de malbor și așa mai departe, că așa era generația mea. Uh, dar așa de fascinat eram, dar dura fascinația 3-4 zile. Pai, mă plăciseam de Adică era fain, rămânea fain, nu pot să zic că nu mai era fain, da? Era o jucărie, după aia devenea fascinația mea, căutam altundeva să-mi găsesc fascinația și vedeam altceva iar făceam schimb și o dădeam pe aia o dădeam, joacă din că e faină și făceam schimb și asta era o căutare mi-aduc aminte că între, în tot timpul ăsta când făceam eu schimburi și mă plictiseam de jucări, Aveam un prieten care zicea, când vedea o mașinuță faină la prietenii noștri zicea, auzi îmi promută-mă o 3-4 zile și dacă mi-o place să o iau Bă, tot timpul mă uitam la el, să s-a se juca cu el, ah, nu mai nu-mi place de ea. nu-mi place mai asta. Și tot timpul vedea care va mergea, mergea undeva la prieten, vedea ceva fain și au am o câteva zile și dacă-mi place, să o cumpăr. După aia se plictisea de a nu mai cumpăra, nici niciodată nu mai cumpăra. Ea tot timpul avea de astea împrumutate să le, să le testeze, numai Dar nu trebuia, deci nu avea nicio pierdere, dar nici nu rămânea. Că să se de ele și după aia le lăsa. Și mă gândeam. Au trecut ani, și după aia am și nuțele, și după aia au început. Nu mi-aduc aminte, în general, de haine sau așa, dar mi-aduc aminte deja în liceu, când luam o haină faină pe mine. Mi-aduc aminte. Mi-aduc aminte, îmi luam o haină, mergeam la magazin. Eram prime când în România ți că mergeam și unde erau haine, dar în America, când, când mergeam, că aici, cei care nu știți, tinerii, mai ales din alte nu știa când mergeam la Crișu și erau rafturi legale. Mi-aduc aminte, nu aveți ce, ce să cumperi. Era pe, trei rafturi, era o, un produs, atâta. Așa era atunci. Și am mers în Statele Unite și mi-aduc aminte, când mergeam în magazin, îmi luam, îmi luam o, o geacă, mi-aduc aminte o geacă de piele care mi-am luat dată, nu o să luăm niciodată asta că așa de mult mi-a plăcut-o, era până pe aici, până vine, până la uh, bus, până aici și uh, mi-aduc aminte cum am purtat-o prima dată, deci uh, nu știu, era, probabil că era mândrie, probabil că era mândrie, dar o purtam așa uh, pe țărănești, zice, așa nialcos eram, Adică era prima așa. și așa îmi plăcea de geaca asta și o purtam și o purtam și am purtat-o până când m-am obișnuit am ea, m-a mi se părat ceva, fain, trebuie să găsesc altceva și după găseam o altă haină, o luam pe mine, iar primele zile când o purtam mă simțeam extraordinar ce fain și nu e așa, îți o haină și te simți fain, dar după aia te obișnuiești cu ea. De obicei, nu mai e așa de fain. Cu toate că ea rămâne faină, nu și o schimbat proprietățile, n-ai zgâriat-o, n-ai uzat-o, ea tot, dar e obișnuiești cu ea. Eu altfel, îmi că mi-am luat de a microbus. Aveam un microbus atunci ca și a lui Dani și mi-am schimbat într-un Volkswagen Vento Roșu. Nu o să niciodată. Harul acela pe care l-am avut de la microbus, de la autobusul ăla micuț să trec la o mașină normală unde stai normal pe scaun. Mă duc aminte prime, prima dată când, primele luni, când Aici îmi plăcea de mașina aia, eram rosie, mergeam, parc era un trandafir pe străzi și plăcea mult și dar așa de mult îmi plăcea de ea, mă uitam la ea, Doamne, dar ce, mi-a, și când mă rugam, mie, vă, acum vă mărturisesc că n are să mie, mă rugam, mă uitam la ea, că era parcată cu un Doamne, cât de minunată e mașina asta. <laughs> și așa de mult îmi plăcea de mașina asta, dar după câteva luni. M-am obișnuit cu, cu ea Chiar dacă a fost extraordinar Pentru mine și N-am -am, zgâriat-o, a rămas Tot așa cum am cumpărat-o Mai faină, că, că am mai ilustruit o am obișnuit cu ea A o devenit o obișnuință Când mi-a luat mașina asta alta. Asta neagră am mașina asta neagră. Prima dată când ți când am văzut-o prima dată. Era obișnuit cu Vento din 2000 până, în, până anul trecut. Numai Vento am avut, unul roșu și unul albastru. Numai cu structura așa mai pătrățoase. Și uh, m-am dus, era parcată undeva, eram în Vento, așa am mers și astia au venit. Mai întâi au văzut-o Dani și cine mai era cu noi. Ai ce faine, mă duc eu când o văd neagră, era așa, atât, rotundă. Ai când am văzut-o fai ce mă a plăcut de ea când am văzut-o mi-a luat privirile prima dată când am văzut-o și când am condus-o, țin mine, de prima dată când am gândit. o incredibil, îi se de mare, ca un vapor și uh, mi-a plăcut și, și acum, după câteva luni m-am obișnuit cu ea nu mă mai gândesc, oa ce fain m-am mașină Dar ce s-a întâmplat m-am obișnuit cu ea și așa te poți obișnui cu multe lucruri în viață Printre care relația ta cu Dumnezeu. De obicei, zcuia. O, oh, dar la început. Când Isus Hristos a intrat în inima ta Când Isus Hristos a intrat în viața ta A produs o dragoste pentru El Ceva ce nu puteai tu exprima Erai ceea ce Biblia numește Dragostea din tâi Erai de entuziasmat acel, Și dragostea din tâi acel devotament al creștinului De la început Un devotament înflăcărat erai, Făceai orice pentru Dumnezeu Și dacă ar fi astăzi să te întreb Cum ești astăzi Cât de înflăcărat ești astăzi Pentru că un lucru e, e cert în, în mod normal noi ca oameni Ne obișnuim cu lucrurile Nu nimeni se mai par Au fost fai Și cu mașina m am obișnuit și cu haine Te obișnuiești Le iei pentru senzația aia de la început Că îți place cu o haină nouă Dar te obișnuiești Că după aia nu mai e așa de nou Chiar dacă, chiar dacă încă e pe rafturi Și încă e pe manichine la lotus Prezentat Dar tot te obișnuiești, Nu ți se mai pare nimic fain în viață te obișnuiești cu lucruri, dar un lucru care n-ar trebui să te obișnuiești, cu relația ta cu Dumnezeu n-ar trebui să te obișnuiești trebuie să rămâi înflăcărat Biserica din Efes duhul Dumnezeu vorbește bisericii din Efes și această biserică din Efes vreau să înțelegeți că nu este o biserică care uh, era leneșă o biserică care așa o veni la Domnul așa numai că n-avea ce face așa să vedeți ce face biserica din Efes biserica din Efes Iisus spune știu faptele tale osteneala ta răbdarea ta se osteneau și aveau răbdare că nu pot suferi pe cei răi, că au pus la încercare pe cei ce sunt apostoli. Adică oamenii vin și vă spun anumite lucruri, învățături, auz la televizor niște învățături, ei nu doar le primeau așa, ei vreau să vadă unde scrie în Biblie, frate, așa ceva. Și dacă nu scrie în Biblie, spunește un apostol mincinos, te rog să -mi stai jos. Și era biserica din Efes. Cercetau toate lucrurile, să vadă dacă ceea ce îi se spune adevărat, sau auzi apostoli mincinoși știu că ai răbdare, că ai suferit din pricina numelui meu, au fost frați care ori suferit biserica din Efes, au fost prigoniți nu erau de care numai când suntem acceptați de societate venim la biserică, nu și când erau prigoniți, ei decideau să meargă la biserică ai suferit din pricina numelui meu și că n-ai obosit că. Adică, sunt unii oameni care ah, am obosit. De mulți sunt creștini. Nu, ăștia n-au obosit. În continuare, sufereau pentru numele lui Isus Hristos. Asta era Biserica din Efes. Și dacă noi, ca oameni. Am analizat biserica din punct de vedere omenește și am spune, dacă eu ca și păstor de tineret, să se spune despre tineretul de la biserica Salem, uite-te, ăștia au răbdare, Ted, ăștia suferă din pricina numelui lui Dumnezeu, ăștia, ăștia se ostenesc pentru Domnul, n-au obosit, dar zice, extraordinar, ce tineret extraordinar sau să se spune despre o biserică de aici, din România asta, de o biserică din țară, din alte țări aceste lucruri care se spună despre biserica din Efești, și nu oricine le spunea însuși, Isus spunea aceste lucruri despre biserica asta a spune ce biserică ce biserică model și totuși Dumnezeu are ceva cu ei dar ce te poți lega de ei se ostenesc pentru tine, lucrează, suferă din pricina ta, zbagjocori din pricina ta, Doamne. Ce ai tu împotriva lor? Și fiți atenție ce are Domnul împotriva lor. Zice, dar ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit dragostea dintre ei. ți ai părăsit dragostea dintre din Moi la tinerii care s-au întors. Recent la Domnul Tineri care e astăzi aici cu noi Pe Robi De câteva luni întors la Domnul Și știți ce îl caracterizează pe el acum? Dacă ați venit să-L urmăriți La timpul de laudă și închinare Dacă ați venit să-L urmăriți i dragostea din Silviu, Adi și-a depus mărturia Adi cum domn, în ultima lună, în ultimul an adică s-a la Dumnezeu și dacă cei care sunteți creștini de o perioadă și îl vedeți aici pe, și cum spune și mărturisește l-ați fi văzut vineri ați fi zis asta e în dragostea din e în dragostea din și am un lucru pentru voi toți care uh, sunteți în dragostea din tăi, n-o părăsiți nu părăsiți. Pentru că e natural să o părăsești. Dice că ne obișnuim. După ce vii trei ani la biserică, Duminica de duminică, te obișnuiești. După ce vii marțea la rugăciune, sau obișnuia să vii la rugăciune și nu mai vii, că te-ai obișnuit. Da, iar se vorga pentru bolnavi, Iară va fi așa, te-ai obișnuit. Da, nu mai vii. -ai sau vii. Te -ai obișnuit. Vii la tineret, e obișnuință. A normal. Încep să faci lucrurile din obișnuință și Dumnezeu spune, am ceva împotriva ta mă bucur că faci toate lucrurile acestea pentru mine mă bucur că atât aduci bani în biserică, mă bucur mult dar am ceva împotriva ta ai căzut ți-ai părăsit dragostea din tăi hai să vă dau niște semne că tu ți-ai părăsit dragostea din tăi în viața ta, pentru că dacă ți-ai părăsit dragostea din tăi, ești în pericol știi care e pericolul? Pe care te paște pe tine. La sfârșitul, la sfârșitul pasajului care l-am citit, El spune, Iisus spune următorul lucru. Spune așa. Altfel, dacă nu te pucuiești în de drept, altfel voi veni la tine. Și îți voi lua sfeșnicul din locul lui. Dacă nu te pucăști. Știi ce e sfveșnicul? Sveșicul luminează. Nu să facem un sfeșnic. Noi se chemăm să fim lumina lumii. Când nu mai suntem lumina lumii, ne-am pierdut destinul și motivul pentru care suntem aici. Tu ai fost pus unde ai fost pus să luminezi. La locul de muncă ai fost pus să luminezi lumina lui Dumnezeu. Când tu nu vei mai lumina lumina lui Dumnezeu, de ce mai existi? De ce mai existi? Dacă nu faci ce ai fost chemat să faci, să luminezi. Așa că aceea dintre noi și Dumnezeu m-a pus pe inimă mesajul ăsta pentru că vrea mai mulți dintre noi să ne întoarcem înapoi la dragostea din tăi. Și vreau să vă dau câteva semne, patru semne că tu ți-ai părăsit dragostea din tăi. Și dacă te vezi în una din aceste semne, aș vrea să înțelegi că e timpul astăzi. Duhul Dumnezeu astăzi îți vorbește. Întoarce-te înapoi. Încă mai este har Întoarce-te înapoi Nu te obișnui cu mine ca și cu o haină Ca și cu o mașină e, Vreau ca zi de zi, spune Duhul Sfânt Să fii înflăcărat pentru mine Zi de zi dragostea ta să crească pentru mine Eu nu sunt o mașină Eu nu sunt, eu nu sunt o, o mașinuță Eu nu sunt o, un obiect, un telefon pe care tu-l iei Eu sunt Dumnezeul tău Și vreau să fii în continuu în dragoste de mine Asta e vocea Duhului Sfânt pentru noi ca biserică Primul semn că ți-ai părăsit dragostea din tâi, este că nu mai ești conștient de nevoia ta zilnică de Dumnezeu. Nu mai ești conștient de nevoia ta zilnică de Dumnezeu. Când îți începi ziua, fără să-i cere ajutorul lui Dumnezeu, fără să vii, să spui, Doamne, am nevoie de tine astăzi, nu ești conștient de nevoia ta zilnică de Dumnezeu. În Vechiul Testament, Dumnezeu ne prezintă poporul Israel și călătoria lor prin pustie Și vreau să înțelegeți Când citiți Vechiul Testament Vechiul Testament este Lucrurile se întâmplă în natural Care sunt lecții în spiritual Nu sunt doar oamenii ăia care trec Poporul Israel care trec prin pustie Acolo sunt lucruri spirituale Care le putem învăța Și de multe ori călătoria poporului Israel Este călătoria creștinului Din robie în țara promisă Și așa că poporul Israel Iese din Egipt împreună cu Moise și la tot pasul aveau nevoie de Dumnezeu la tot pasul când au ieșit din țara Egiptului Și s-au apropiat de Marea Roșie În spatele lor, știți că faronul schimbă părerea Merge cu armata după ei Și aveau o problemă de rezolvat Era Marea, nu știau înotat, Nu puteau, aveau tot felul de lucruri la ei Că mile, lucruri, toate lucrurile lor le-au luat Și de la vecinile au luat lucruri argint și aur Și ce să facă? E o mare armată în spate Avem nevoie de Dumnezeu Și voi moise... să s-a și Dumnezeu desparte marea ca ei să poată să treacă și se face un culoar și poporul Israel trece prin acel culoar și când e problema asta e aproape să treacă în spatele lor vine, popor, vine armata egipteană din nou poporul Israel are nevoie de Dumnezeu cine să-i salveze, nu erau instruiți, erau sclavi ei făceau cărămici, nu erau instruiți în luptă egiptenii erau instruiți, erau războinici cunoscuți în regiune pentru puterea și forța lor și din nou cer, Doamne ai milă și Dumnezeu ce face e pe egipteni în apă e pe egipteni în apă îmi aminte de o întâmplare când o femeie citea despre această istorioară în Biblie și era pe tramvai și îmi zice ci spune vai laudă Domnului și unul de lângă s o Ce tot laudă Domnului? Ce atâta laudă Domnului? Ce? Stai să-ți spun. Ce poporul Israel o, o, era lângă mare și Domnul o, o despărție mare. Ok, laudă, ce că o despărție? O, fost, o, fi fost, o fi fost apa asta, apă mică și ce crezi că? Or trecut așa prin apă, nu a fost așa adâncă, zicea celălalt călător de lângă ea. Nu au nimic ca femeia noastră și-o continuat să citească din Biblie. <laughs> o laudă Domnului, Domnului? Ți-am spus că apa a fost mică De-aia putut trece, nu a nimeni apa O laudă Domnului, se femeia Dar ce laudă Domnului ce... Domnul a onecat pe egiptenii În apa mică încă ca de care tu zici Dar poporul Israel avea nevoie de Dumnezeu În fiecare zi, la orice pas La un moment dat ajung să Și nu aveau apel, era sete Și din stâncă Dumnezeu le dă apă Aveau nevoie de Dumnezeu Și lucrul interesant este că În toată călătoria lor de 40 de ani În lor prin pustie, Dumnezeu a spus să nu planteze nicio viță de vie Să nici un smoking, Să nu crească nimica Pentru că Dumnezeu le va purta de grijă zilnic Și le-au spus Trebuie să vă bazați pe mine în fiecare zi Și toată călătoria lor pe pustie Dacă veți citi în Biblie veți vedea Că ce interesant este că la copii Care au avut 2 ani în timp ce mergeau, în timp ce ei creșteau, creștea și încălțămintea și hainele pe ei. Spuneți voi de minune. Creșteau hainele pe ei și încălțămintea în picioare. În fiecare zi Dumnezeu le dădea apă, Dumnezeu le dă mană, Dumnezeu se îngrijea de toate nevoile lor. Dimineața el era, ziua era într-un stâlp, într-un nor, și noaptea într-un stâlp de foc. În fiecare zi îl vedeau pe Dumnezeu. Sunt dependenți de tine, Doamne. Când norul se mișca sau când atunci se mișcau și ei. Dependenți de Dumnezeu. Și a fost o lecție pe care Dumnezeu vreau să-i învețe 40 de ani. Vreau să fiți dependenți de mine. Vreau să vă... ei ora dependenți pentru protecția lor, pentru purtarea lor de grijă, erau dependenți de Dumnezeu. Și fiți atenți, înainte ca să intre în țara promisă, Dumnezeu le, doa, le spune ceva. Și ascultați ce le spune Dumnezeu. În Deuteronom 8, la 18 Dumnezeu le spune ceva Spune să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău până acolo încât să nu păzești poruncile, rânduielile și legile lui pe care ți le dau azi Când vei mânca și te vei sătura, când vei zidi și vei locui în case frumoase Când vei vedea înmulțindu se cirezile de boi și turmele de oi mărindu se argintul și aurul și crescându-ți tot ce ai Ia seama să nu ți se umfle inima de mândrie și să nu uiți pe Domnul Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului Din casa robiei Care te-a dus în acea pustie mare și grozavă Unde erau șerpi înfocați și scorpioni În locuri uscate și fără apă Care a făcut să și nească apă din stânca acea mare Și care ți-a dat să mănânci în pustie mana Acea necunoscută de părinții tăi Ca să te smerească și să te încerce Și să-ți facă bine apoi Vezi să nu zici în inima ta Tăria mea și puterea mâinii mele Mi-au câștigat aceste bogății Ci să aminte de Domnul Dumnezeu tău Căci El îți va da putere să le câștigi Ca să întărească legământul Încheiat cu părinții voștri Prin jurământ cum face astăzi Mulți dintre noi ne trezim dimineața Mergem la servici Și credem că dator... Noi noi câștigăm, puterea noastră câștigă Dumnezeu spune Nu uita că eu îți dau putere să mergi la servici eu îți dau suflare Eu îți las încă să mai ai slujba aia Eu îți las încă să mai ai firma aia. Că dacă eu aș vrea ți-aș ridica un concurent Mai tare ca tine și te-ar nimici Dar tu te în tine În fiecare zi Dacă nu ești conștient De nevoile tale fizice că Dumnezeu E cel care le împlinește El îți dă puterea să le strângi pe toate Ți-ai părți dragostea din ei. Dar noi nu avem numai nevoi fizice frați și surori. Noi avem nevoi spirituale, avem nevoi sufletești, avem nevoie de El în fiecare zi. Așa că primul semn, că ți-ai părăsit dragostea din tăi, este că nu ești conștient de nevoia ta zilnică de Dumnezeu. Dacă crezi că te scoli dimineața și zici astăzi mă descurc fără Dumnezeu, pot eu singur, fără să stai în, în, în, să te rogi, ți-ai părăsit dragostea din tâi. Al doilea semn, că ți-ai părăsit dragostea din tâi, este că neglijezi părtășia ta zilnică cu Dumnezeu. Dacă trăiești o zi fără să te rogi, fără să citești cuvântul, dacă poți trăi o zi, înseamnă că nu mai ești în dragostea dintre ei. Nu mai ești. Pentru că dacă ai fi, ai dori să fii cu el. Sunt trei lucruri care trebuie să le ai ca să menții o relație. Timp, să pui parte timp pentru aia, discuții, să vorbești, să comunici și transparență, să fii sincer. Dacă nu sunt aceste trei, nu poți să o relație. Nu vă aduceți aminte de prieteni voștri în clasa 1, clasa, până în clasa 4? -a? De ce nu mai sunteți prieteni astăzi? Că v-ați certat când ați, ați mers în clasa 5-a, te-ai certat cu toți, de-aia nu mai ești prieten cu ei. Nici forbă. Ci, pur și poți să nu mai petreceți timp împreună. Nu că nu mai îți place de ei Poate te-ai distrat cu ei Dar nu mai petreci timp împreună Așa că nu mai sunteți prieteni Ce vă întâlniți Pe la magazin Pe la Carrefour Pe la Selgros, Vă întâlniți wow, Ce-ai crescut Ce-ai ce încărunțit Și tot Asta e relația ta cu cei Din clasa întâi Așa pată care ți-au fost N-ai cum să zidești o relație Sau să-ți menții relația ta cu Dumnezeu Dacă nu vorbești zilnic cu Mai cum? Vedeți dacă veți auzi rugăciunea Tatăl nostru, de multe ori nu suntem atenți la rugăciunea Tatăl nostru. Rugăciunea Tatăl nostru, în ea, are cuvântul astăzi. Pentru că a fost menită rugăciunea să fie zilnică, nu săptămânală și nu lunară. Și cuvântul astăzi îl veți vedea. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă, e vorba de astăzi. E vorba de fiecare zi. Rugăciunea e menită să fie zilnică, nu e menită să fie odată pe săptămână la biserică, nu e menită să fie odată pe lună sau de Paști de Crăciun. Rugăciunea e menită să fie astăzi, să poți să zici în fiecare zi, astăzi. Astăzi. dacă atunci când neglijezi o dată de rugăciune, neglijezi, înseamnă că ți-ai părăsit dragostea din 1. Dacă ea se spune eu, lui Mona, Mona, de astăzi ne întâlnim dată pe săptămână nareros, are rost. E pierdere de timp să ne întâlnim așa. Că, oricum, necăsătorim. O dată pe săptămână ne întâlnim. Eu zic că e super ok. Cum credeți că s-ar simți ea? Ce, ce, ce îndrăgostiți de mine când mă dat pe săptămână vrei și mată cu plante și cu uh, alte, alte lucruri. Ai ar pune întrebare, Mona. Ce, ce, ce, ce om, mă Ce serios -s? Așa că, Dumnezeu se întreabă, uh, tu vii și te rogi o dată pe lună. Da, ești foarte îndrăgostit de mine, spune Dumnezeu. Da, odată pe lună vii să, să vorbim împreună. Ești îndrăgostit foc de mine, văd. Asta e al doilea semn. Neglijezi părtășia ta zilnică cu Dumnezeu. Al treilea semn că ți-ai părăsit dragostea din tâi. Știi că ești mai preocupat de lucrurile din această lume decât de Dumnezeu. Ești mai preocupat de lucrurile din această lume decât de Dumnezeu. Toți mai spun, sigur că mă voi ruga, dacă o să am timp și când o să am timp. Ideea e că trebuie să-ți faci timp. Trebuie să devină o prioritate chestia asta. Deschideți la Luca, capitolul 14, să vedeți o, o întâmplare din Luca, capitolul 14, versetul 15. Luca 14, cu 15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 Un altul a zis, tocmai acum am măsurat, de aceea nu pot veni. Că s-a întors robul, a spus stăpânului său aceste lucruri, atunci stăpânul casei s-a mâniat și a zis, robul său dute de grabă în piețele și ulițele cetății și a doua aici pe cei săraci, ciunci, orbi și șchiopi. La urmă robul a zis, stăpâne, s-a făcut cum mai poruncit și tot mai este loc. Și stăpânul a zis, robului, ieși la drumuri și la garduri și pe cei ce îi vei găsi, silește să intre ca să mi se umple casa. Ca să vă spun că nici unul din cei poftiți nu va gusta din cina mea. Trei, cei trei poftiți la masă au avut fiecare scuză de ce nu poate să vină. Primul și-a cumpărat un teren. Piața imobiliară era să zic, fascinația lui lucrurile pământești. mă trebuie, poate v-ați luat un teren, ales când erau mai ieftine. Nu-i rău chestia asta. Vedem în Biblie și Avram și oamenii la și-au cumpărat terenul. Nu-i rău. Dar dacă terenul le te împiedică să stai cu Dumnezeu, să vii la casa lui Dumnezeu, să stai de vorbă cu El, e bai. e bai. A doilea persoană care a fost invitat a fost o persoană care tocmai și-a cumpărat o pereche de boi. Business. Cu boi, ce faci cu boi? Boiți, îți ară, nu luase ai te uiți la ei, uite ce fain boi am și luat o pereche de boi, ca să facă business. Să planteze, să semene. Agricultura era în floare. Vedeți toate exemplele pe care le-a dat Isus. Era despre majoritate Majoritatea erau agricultori, fermieri. Și a cumpărat doi boi. Nici ziua de astăzi, doi boi nu sunt bani. E o investiție nu știu acum o vacă, cred că 50 de milioane, să nu mai ți minte că mi-au spus cineva cumpărat două vaci cu 100 de milioane. Deci, nu doi boi nu așa, cumpăr două sticle de cola, nu-i vorba, e, e o investiție. Și omul ăsta care... Uh, Tocmai au făcut o investiție S-au -o gândit, o, o strâns bani Nu dintr-o dată cumperi doi boi Și e un plan, ai avut un plan A avut tata un pământ, vreți să lucrezi Ai făcut un plan, ce plantezi acolo Și Dumnezeu spune, nu-i rău în sine Că ai un business, nu e rău în sine Că, că te gândești și îți faci o viziune Și mai ței poate încă o pereche de boi Sau uh, utilajele Dacă vreți, în ziua de astăzi pentru noi e, e Ce produci, e firma ta Boi ăștia reprezintă când firma ta începe deja să fie mai importantă decât Dumnezeu, e bai. E bai. Când serviciul tău începe să fie mai important decât Dumnezeu, e bai. Și munca în sine, Biblia spune cine lucrează nici să nu mănânce. Dumnezeu încurajează munca. Dar când munca vine înaintea lui Dumnezeu, nu poți să vii la rugăciune. Că tu mai vrei să mai faci ceva bani, nu poți, să, nu poți să vii duminica că trebuie să te întâlnești cu un client? Dumnezeu nu e pe primul loc. Adică aduc aminte de un atlet care am văzut, este un film, Chariots of Fire, nu știu cum e tradus în limba română. Era un atlet care, care reprezenta America și era la, la atletism, și era creștin, și le-a spus antrenorului și celor care au spus eu nu voi concura duminica, la niciun concurs. Mie ca ziua în care Dumnezeu că e sfântă, eu o țin sfântă și nu voi concura. Și toți, dacă vă uitați la film, toți, de, de ce? De ce nu concure? De ce? Pentru că Dumnezeu e mai important decât toată cariera mea. Unii dintre noi lăsăm duminica, nu suntem nici măcar la nivel național, cum era el. Săm duminica, pot face altceva. Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc și Dumnezeu a așa a făcut dacă veți urmări filmul de fapt vă las să vedeți filmul aduc aminte când hobby-ul meu a început să devină ceva parcă și când veneam la biserică mă gândeam la el am că ceva nu-i bine și că am început din hobby, tot am început să mulțesc plante și. Deci au plantele, de la un lămâi am ajuns la mai mult și mai mult, și până la când. Până când m-am zis că nu mai am loc pentru toate plantele tale aici la mine în grădină. Poate că avem grădină mare. Și am început să le vând și am început să văd că sunt oameni care doresc plantele mele. Și am început să. îmi multe plante. Și veneam, țin minte că venea biserica și, at, și îmi și pregăteam, vindeam atâtea plante și în loc să mă gândesc, uneori, în, în timp ce mă închinam, venea gândul la plante. Zice, a zice, ceva nu-i bine. N-are ce căuta business-ul, n-are ce căuta aici. Aici trebuie să fie toată atenția mea țintite la Dumnezeu. Eu aduc aminte când cumpăram terenuri și eram în februarie de cumpăra terenuri vineam și mă gândeam următorul client pe care trebuie să sun după ce plec la biserică în loc să fiu concentrat la Dumnezeu erau cazuri că vă spun sincer nu era rău să faci planuri, nu e plan, e rău să faci bine dar când el vine înaintea lui Dumnezeu când îți faci timp de Dumnezeu când Dumnezeu nu e o prioritate ți-mi când mergeam și Mă duceam dimineața și a Lasă că știu să cumpăr terenul ăsta Știu negociez. Nu am Astăzi mă grăbesc să mă întâlnesc cu clientul Și nu mă trezeam de dimineață să mă rog fiecare zi avem nevoie de el În fiecare zi avem nevoie Indiferent ce faci Indiferent ce faci A treia persoană care a fost Invitată la cină Cum m-a un surat Cum m-a măsurat? Cum să mă duc acum? Lasă că stau cu nevasta acum m am măsurat și ideea de căsnicie și de căsătorie E ideea lui Dumnezeu În primul rând El a zis că nu e bine ca omul să fie singur Nu a fost idealul lui Adam Așa că idealul lui Dumnezeu Nu e un lucru rău Adică când pui înaintea lui Dumnezeu Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc plăcut când am într -o pe Mona, de Mona, mă iubești? Zice, te iubesc. Ceva de cine pe primul loc? Și eu, a sus, Dumnezeu e pe primul loc, tu pe locul doi, te. Și e ok cu asta. Când El e pe primul loc, e sunt okay cu asta. În viața ta, Dumnezeu trebuie să fie pe primul loc. Dragostea pentru El trebuie să crească fiecare zi. Așa că, atunci când ești preocupat mai mult de lucrurile din acest, de pământești decât de Dumnezeu, ți-ai părăsit dragostea din tăi. Și ești în pericol ca Dumnezeu să te ia sfeșnicul. Și vei fi aici cu noi, dar nu vei mai lumina. Pentru că ți-a luat sfeșnicul. Ultima, ultimul semn că ți-a părăsit dragul, este că ești preocupat în lucrarea lui Dumnezeu. Unii dintre voi sunteți implicați, unii sunteți în LL Ministries, unii sunteți în uh, cursurile alfa, unii suntem implicați la biserica copiilor generația Dunamis, fiecare și implicați în lucrarea lui Dumnezeu dar poți să implicat în lucrarea lui Dumnezeu și să-ți pierzi dragostea din tâi, să nu pătrești timp cu Dumnezeu așa era și biserica asta, au ostenit pentru Dumnezeu, oh, cât au lucrat pentru Dumnezeu au și au și fost bazocoriți din pricina numelui lui Dumnezeu și Domnul a avut ceva împotriva lor ce poți să faci lucrarea asta dar dacă nu petrești timp cu mine bă știți când Adam a fost pus pe pământ el a fost pus să evangelizeze toate animalele de pe pământ că numai el era și animal -a fost... -a asta a fost meseria lui du-te și evangelizează pe te spune la ora un gâtan că îl iubesc spune pe girafe că îl iubesc așa cu gâtul ăla lung spune la toată lumea că îl iubesc N a fost a zis, Adam te-am pus aici să fii cu mine noi doi să fim dimineața când mă trezesc să fiu cu tine Știți care e scopul pentru care Dumnezeu te-a creat pe tine? În primul rând este că a avut așa de mare dragoste că a avut nevoie cuiva să-i dea dragostea asta. de -aia a creat pământul. Că Dumnezeu a așa de mare dragoste are în el care voia să dea cuiva dragostea asta și a creat omul. Vreau, să, vreau zilnic să să arat dragostea mea. Vreau să stau, vreau să... Și motivul pentru care am fost creat este să avem părtășie cu Dumnezeu dar ceva în grădina Eden grădina Eden este uh, cum a vrut Dumnezeu să fie omul zi de zi din, zor de zi Dumnezeu să vină la Adam ce ești, cum ai dormit, ce ai visat Adam hai să vorbim împreună Adam așa era Adam până când a păcătuit și când a păcătuit ba, Adam a fugit de Dumnezeu, s-a ascuns de el așa că ai grijă să nu fii prea implicat în lucrarea lui, să nu stai cu el pentru Dumnezeu e important ce faci, dar și mai important de ce faci. Și mai important de ce faci. Cum poți reveni la dragostea din tâi? Trebuie să-ți aduci aminte de unde ai căzut. Poate tu nu-ți aduci aminte de unde ai căzut, poate tu n-ai experimentat dragostea din tâi. E timpul să experimentezi. E timpul să spui, Doamne, eu trebuie să vin în inima mea și aprinde un foc pentru tine și să nu lasă să se stingă niciodată. Această dragoste e ca un foc. Dacă, care, dacă nu o menții ea se stinge mi-de când mergeam în tabere cu tinerii Făceam foc seara, dimineața Nimeni era nimic, era rece Ce s-a întâmplat? Nu s-a menținut focul Nu s-a menținut Și știi ce e interesant? Interesant e că atunci nu ne gândeam Ua ce fain a fost focul ieri Ce puternic! vă ne gândeam Uai frig e acum Pentru că nu contează ce-a fost contează ce e acum Ai fost înflăcrat pentru Dumnezeu când ai fost tânăr nu mai contează aia, contează cum ești acum. Mă aduc aminte frații de ăștia mai în vârstă, a, nu știți voi cum eram noi flăcrați când mergeam, frate, dar ce faci acum? Trăim din amintiri? Trăim doar din amintiri? A -am adus aminte de unde ai căzut și al doilea lucru este să te întorci la faptele tale din tâi. Aduți ți aminte întoarce-te la faptele tale din tâi printre care vreau să numărez care ar fi unele fapte la care trebuie să te întorci rugăciunea astăzi rugăciunea fiecare zi citirea Bibliei cuvântul tău este o lumină pe cărarea mea o candelă dacă, tu zi, dacă în ziua aia nu citești cuvântul Dumnezeu nu crezi că umbli în întuneric ai nevoie de lumina lui Dumnezeu în fiecare zi deschide Biblia, citește, închinare normala biserică închinete, oriunde ești, dărnicie așa sunt faptele din tâi, post când a fost ultimat când ai postit evanghelizare, când a fost ultimat când ai spus colegilor tăi, prietenilor tăi de credința care este în tine să-l inviți la, la program de biserică, să spune, spui, vino și tu cu mine să vezi să-l întâlnești pe Dumnezeu, eu l-am întâlnit pe el mi-a schimbat viața, când a fost ultima dată așa sunt faptele din tâi în dimineața asta ai ocazia Ai ocazia asta, să te întorci La dragostea din tăi Dacă nu s-ar fi putut Dumnezeu ne-ar fi cerut bisericii de nefes Întoarce-te la dragostea din tăi Dar se poate Se poate Dacă la o mașină De exemplu, acum să mă întorc la dragostea în timp pentru mașina mea Nu știu că este posibil mă, dacă, Probabil dacă dau cu aur sau ceva E schimbat pizzeria, adică să văd ceva nou la ea Dar la Dumnezeu, ascultați-mă La Dumnezeu poți să te întorci la dragostea din tăi Totule, să vrei. Totule, să vrei. Haideți să ne rugăm. Mă rog, Tată, în această dimineață, mă rog în această dimineață să vorbești fiecarea. Încolo de ce am putut eu spune, Tată, mă rog, să cercetezi fiecare inimă, Doamne, și dacă sunt aici oameni care își dau seama că și-au părăsit dragostea din tăi. Și dau seama că nu... Am, parcă nu mai simt nevoia de tine în fiecare zi, seama că nu s-au rugat în fiecare zi, își dau seama, Doamne, că au pus lucrurile pământești înaintea ta își seama că doar au fost implicați în lucrare dar n-au stat cu tine mă rog să-i pe fiecare să se întoarcă înapoi la dragostea din tăi la acel devotament înflăcărat și entuziasm care l-au avut la început și să mențină focul cu faptele lor în numele Iisus, mă rog în timp ce stai și lași vedul Sfânt să te cerceteze din ce ochii tăi sunt închiși, aș vrea să pun o întrebare această dimineață, dacă ești aici și tu încă n-ai experimentat dragostea din tăi, tu încă nu ți-ai predat viața lui Dumnezeu, tu încă nu știi ce înseamnă să fii un copil al lui Dumnezeu, tu încă nu ți-ai schimbat destinația, când ne naștem te naști cu o destinație, iadul, pentru că ai păcătuit, plată, păcatul este moartea. Dar în timpul vieții tale, Dumnezeu îți dă șansa să schimbi destinația ta veșnică în rai. Veșnicie cu Dumnezeu. Și printr-o decizie personală, tu poți să schimbi destinația ta unde vei petrece veșnicia. Trebuie să încep să-l urmezi pe Hristos de acum. Că aici, în această dimineață, și spui, așa aș vrea să mă întorc la Dumnezeu. Așa să-l fac pe El Domnul meu și Mântuitorul meu. Așa să-l urmez pe El de azi înainte. Să experimentez dragostea din pe care n-am experimentat-o. Vreau să mă îndrăgostez de Dumnezeu astăzi. Vreau să mă întorc la El. În timp ce nimeni nu se uită în șor, că ești aici spui, eu sunt acea persoană, te rog te pentru mine, fă un semn cu mână, între tine și Dumnezeu, eu sunt martor la decizia ta. Dacă este cineva aici, dacă este ce m-a spus, astăzi vreau să mă întorc la Dumnezeu. Vreau să experimentez dragostea din pentru prima dată. Dacă este cineva. Dacă este cineva. A doua chemare este pentru cei care în această dimineață ești aici și spui m-am văzut, m-am recunoscut la unul din aceste patru semne și îmi dau seama că mi am pierdut dragostea din tăi. Dacă ar fi să fie o chemare, fratei sărăi, vă spun sincer, la această, la această chemare care eu o pun, eu aș fi primul aici la altar m-am uitat și mai da dat seama că în unele domenii eu trebuie să mă schimb așa că în această dimineață dacă ar fi cineva să ridice mâna la chimarea asta eu aș fi primul eu aș fi primul dacă mai ești și tu aici și spui și eu și eu am părăsit dragostea din tăi. și eu am părăsit dragostea din tâi. vreau să mă întorc înapoi la dragostea din tâi păi un semn cu mâna spui și eu sunt acea persoană că este cineva deși roagă-te și pentru mine, dacă este cineva mâini peste tot Așa cu toți să ne ridicăm în picioare și cei care se ridică mâna acolo unde sunteți și ceilalți, așa să veniți înainte Domnului acum fiecare să Doamne, vreau să mă întorc la dragostea din Tăi. vreau să mă întorc înapoi la faptele din tâi. A aprinde focul din nou în inima mea în această dimineață acolo unde s vorbește cu Dumnezeu Asta a să-ți dau timp să vorbești cu el Strigă către el acum a Dumnezeu să nu vine să-ți ia de la tine Să nu mai luminezi Roagă-te acum, spune-i lui